sê, those were the days, Mary Hopkin, wat het syng, om um, ons program voor ons in te leid, en dit is Treffers van toeka tot Nou, en uh, ja, ons het vanmorgen een lang speellijs, ek het een volledige speellijs opgetrek, en toe verochend, toe ek weer naar die speellijs kyk, toe is ek nie in die moed nie, toe verander ek weer, of nee, toe sit ek extras by, so dat ek terwijl ek uitsaai, kan ek uh, op my speellijs hier uh, kies, wat ek wil speel. En ek het besluit, dat ons sommer vroeg gaan wegsprung, en die ou wat ons, die mense wat ons mee gaan wegsprung, is Rabbit, want hou jylle vir Rabbit, Suid-Afrikaanse rockgroep, 1972, hulle word ontwikkeld, dier een groep, The Conglomeration, bestand uit Trevor Rabin, uh, Duncan Vore, uh, hy, hy het later, vir baie orkeste, het hy weer, eh, uh, gaan optree, ronnie robot en Neil cloud. Hulle succese sluit in die top van Zuid-Afrikaanse treferslijste te maak met die treffer Charlie in 1976. Hulle het in 1978 opgebreek. Ach, jy sies te vroeg, hoopeloos te vroeg. Hulle was natuurlijk uh, internationaal uh, potentiele uh, uh, uh, uh, heat gewees. Hulle was Oké, okay, Rebben het later een lid geword van die groep Yes en Forrie. Uh, dit is nou dankend Forrie by die byzat die rouwlers, dit is recht aangesluit. In my persoonlijke mening was hierdie groep baie meer gevorderd as wat Suid-Afrikaanse mark op daarie staarm uh, voor gereed was. Nou dit is jammer dat hulle rak het leven so kort was as gevolg van soveel onnodige achter die toneel achtergrond uh, politiek wat daar plaas gevind het jy weet die ene pa wil bestuurder wees en die andere en dit en die andere en dat nou, hulle so sekerlik aangesluit het, uh, of aangeskyf het, om die wereldklas groep te word, ons luister nou na Rabbit en die ander groottreffer van julle was Hold On To Love enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts, die, wat noem hulle dit, die kores, kores gedeelte, hulle herhaal om, ek denk 44 keer, en weet nie, ek het die getel nie, maar, uh, maar, hulle kan hoor, dit is wereldklas, die, die groep, en selfs hulle, hulle make-up, die weet hulle optrede op die verhoog, en hulle was rarig uniek vir a Suid-Afrikaanse groep, Oké, okay, hier is een name, sy is nie Zuid-Afrikaans nie, maar haar naam was Cynthia en Stephanie Loper. Jap, yep, jylle is recht, dit is Cindy Loper. Geboore 22 juni 1953, Amerikaanse zangeres en liedjeskrywer, actrice en activist. Haar loobaan strek oor 40 jaar, haar album She's So Unusual, van 1983, was die eerste debietalbum van een vrouwelijke kunstenaar, wat vier top vijf treffers in die bilboord had, 100 gehad het. Nou, uh, Girls Just Wanna Have Fun, is die een wat ons van uh, haar gaan luister, en ja, dit was ook een wat ek, ek het die heel wat van die plate wat ek destijds in my restaurant gespeel het, uh, vir die Jong Klomp, en dit was hier tussen Ek het om begin in 19, ach in 2000, ja 19, eh, 95, 96 daar rond, en ek het aangehoud tot 2002. So in daar die is dit die liedjes wat ek vir die mense gespeel het, die wat ek vandag hier speel. Ons luister na Cindy Loper, of partijmense sê Loper, ne? Girls just wanna have fun. Oké. Okay. en girls just want to have fun en uh, ja, dit was uh, daai tyd in 19, ek denk hier in 96 rond het ek een vriend gehad o uh, Bobby, hy was een van my customers geweest en technologie was nou al so op daai stadium, mens kon plate aflaai, van die internet af kan jy glo <laughs> ja, en hy het toe van my eh, uh, uh, een CD, of een klomp CD's, van uh, vir my uh, restaurant gemaakt, wat ek uh, kon speel daar in die restaurant, en ja, uh, yeah, en onder andere was die pla daarop, en die volgende ene ook, hierdie ene wat nou kom, en o, oh, ja, sy, hy was Bobby, Bobby besuiden uit geweest, en ek het uh, verneem, dat hy so twee maanden terug gesuweerlede, daar in Moselbaa het hy gebloon, en ja, maar in elk geval, Uh, dis uh, muziek wat hy vir my van die internet afgelaai het hier. Die volgende liedje is Paint My Love, uh, liedje van die deense lichte rockgroep Michael Lins to Rock. Dit is vrygestel in die, uh, as die eerste snit van al 1997 album Nothing to Lose. Die lied is een indirecte aanpassing van die dankst uh, melodie Grand Prix winner uit 1996 Koen met Dug uh, ja, wat dit ook al beteken, wat geskryf is dier Jascha Richter en uitgevoer dier Dorte Anderson en Martin Loft ons luister na Michael learns to rock en die liekie wat telephones bring is ook van hy tydperk en dit is Paint My Love From My Youngest Years moment here I've never seen such a love toe rock, en ek hoek nie toe baie muziek probeer rock nie, dan gaat die tweede kom dit is een langarm lekker cheek to cheek dans die ok, die beach boys, en hulle is een um, garage band, dit hulle begin as bestuur dier die twee Wilson broers pa, Marie, en uh, met Brian, een neef van hulle sy muziek achtergrond, om al hulle kreatieve richtings te oorheer In 1963 het hulle een nationale bekendheid behaal met een reeks top 10 treffers wat die sydelike Californiese jeugkultuur van branderij, motors en romanse uitbeeld en later die California Sound genoem word. Brian het uiteindelik sy inzet te verminder, weens geestig gezondheid en dwelle misbruik. Die groep sy kommersiële momente met gevolgelik daaronder gelei en uh, ondanks pogings om experimentele tlanke te handhaaf, is hulle door vroege rockkritisie as sy archetype popmusiek, copouts, uh, ontslaan. Nou ja, hulle het baie treffers gehad en... Uh, so hy het, made, made hay why the sun was shining of so sê, is die Engelse uh, ges, geseding. Nou, okay, nou, die een wat ons vandag van hulle gaan luister, is uh, ek dink is op uh, Louisa Heinz Meijer, daar van, uh, van Kroonstad, is op haar speellijs uh, en uh, ja, Coco Mo is die lekkie, hier kom die Beach Boys Yeah, Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby why don't we go, Jamaica off the floor of the Keys, there's a place called Kokomo, that's where you Down in Coca-Cola dit was die Beast Boys en ja, goeie klank gehaad, nee, en uh, ja, jammer dat hulle so ten einde moes kom, uh, ook door uh, nalatigheid van een van die lede, en sovoort, en sovoort. maar in elk geval uh, ek uh, uh, uh, wel uh, Susan uh, Jacobs van, uh, amper sê ek Amersfoort, sy was tot so 2 weke of twee maanden terug, was sy nog op Amersfoort gewees, sy is nou in Lindley area, daar min of meer was sy, meeste van haar leven spandeer het, en sy en uh, Marius, uh, vier vandag, hulle heveliks van 49 jare, kan julle, uh, baie mense is nog nie so oud nie, ne? en daar is hulle nou al, 49 jaar getrouwd en uh, ja, ons is wel, ons is hierdie jaar 55 jaar uit die school uit, so uh, dit maak sin, en uh, ek wil net, vir hulle sê, baie geluk vir die twee en as hulle nog net 1 jaar kan uithou, maar die goe Breilof, volgende jaar die 50ste, dan is ek seker, daar is een permanente verhouding wat gaan ontwikkel uit hierdie verhouding van hulle In elk geval, geniet die dag en geniet mekaar en uh, ja, uh, gee hom een drukkie, gee drukkie en <laughs> baie geluk jylle twee. Ok, waar gaan ons nou in? Ons gaan nou in wat ons doel die jare opgedaan sit uh, met die matriek parties daar op plaas in uh, Senecaal omgeving en die groepse naam is The T-Set, nou is nie soos in T, T-E-I nie, dit is T-E-I, hy pennekie wat mense in golf sit waar jy jou baliekie op sit voor jy omslaan. T-Set is die enigste treffer, was hulle gewilde treffer, wat altyd maar ons met trikplaskierparties gespeel was, lekker sloudans, cheek to cheek, en die liekie se naam is Mabella Ho? hoehoe, nou as ek die belle sien, dan uh, weet ek, dit betekent mooi, uh, so dat uh, as ek uh, uh, uh, moet raai, maar well dan is dit soos uh, liefde van my, dit betekent so iets, ja. Ok, dit bereikt die seste posiesie in 1970, 1970, uh, lekker luister, maar well amie, die t-set, en nou wil ek ook net ees, hallo sê, wow, hallo Hanlie, hallo and, uh, André, Julle daar van Kensington Park, ek's bly julle is ingeskakel. Dankie dat julle luister. Right, hier kom 'n Mabelly van die T-set. Mabelly. We sky and the deep blue sea. Après tout, le bonjour, je te dis merci, merci.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 Tell you that I told you and always do That you amaze me, believing in me Ja, dit is die T-set geweest en hulle het gesing Ma Bellamy, een lekker lekker slow dans cheek to cheek jyne. Right, Ricky Nelson, 1961, is waar ons nou jyn beweeg en hy sê hallo, hy sê hallo, Mary Lou, is een lied wat in 1960 dier die Amerikaanse sanger Gene Pitney geskryf is en aanvankelijk door Ricky Nelson opgeneem is en later in 1961 door Johnny Duncan ook. Die leekie bevat een invloedreike kitaarsolo van James Burton eh, uh, kyk uit vir hom hoor, as jylle die plaat luister kyk uit vir hy kitaarsolo van uh, James Burton, dan sê Richard Burton. <laughs> ek geloof nie, hy het nie geweet wat er kant van die kitaar die snare sit nie. Eh, uh, Een ander muzikant op die plaat is Joe Osborn en Bes die Bas, uh, was Richie Frost op tromme. Die lied verskyn op die seste album van Ricky Nelson. Rick is 21... Uh, ja, p -p -p -p -p positie wat hy behaal het. Nou kom ons luister. Hello Mary Lou. Ricky Nielsen Here die ouwe het geweet, hy gaan sy hart verloor as hy Mary Lou welkom heet in sy lewe. Goodbye, heart, sê hy. Hello, Mary Lou. 1961, right. Nou, hierdie volgende meisiekie het julle baie lang laas gehoor op enige van die media. En ek praat van Alanis Nadine Amorissette, Canadeese Amerikaanse sangeres liekie skrywer, platemaatskapie, eienaar en actrice. Morissette is bekend vir uh, haar emotionele mesosopran stem en begin haar loopbaan in Canada in die vroeger 90e jare met twee milderlik suksesvolle danspop album. Nou ja, as, as ek so naak kyk kan, like sy vir my vreselik intelligent. Dit is die eerste ding wat my opval. Nou, uh, ja, uh, ons gaan luister na Thank You Gelukkig luister ons net na die ding en ons kyk om nie, want uh, jylle ja, moet die mueraie, uh, uh, opname gaan kyk. Sy loop poedel nakend in die straat en mense wat by af bykom, sy sit in die bus, sy klim op die bus en sovoorts en maar in elk geval, hierdie liekie wat ons nou gaan luister, het een ouderdoms beperking om te kyk, maar nie om te luister nie. Hier kom Alanis morgeset, With thank you. Thank you for Amal. Alanis Morissette uh, en uh, ja, uh, jylle herken dat jylle haar langklaas gehoor het, ne, op enige van die medias, of enige van die uh, platforms, waar daar beskikbaar is <coughs> nou uh, ek wil net gauw hierdie ene opsitte dan uh, terwijl ek hier, ek is hier met iets, so, kom ons luister sommer na Freddie Mercury oh, nee, Freddie Mercury, dit uh, is Queen. ne, kom ons luister na Queen en Delikie is, yes, we will, we will rock you. Buddy, you're a boy, make a big nice playing in the street, gonna be a big man someday. You got mad on your face, you big disgrace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 We will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man Pleading with you rise gonna make you zombie Someday you got mud on your face Big disgrace, somebody better put your bag into your place We, we will, we will rock you see it! we, we will we Tjo, ja, hey, dit was skielik, wat die mens is omaar so, ek sit nog hier en dink al seker nog so, 2 minute oor van die plaat, en dan, je weet, so, nee, toe, snyle my af daar, ok, die volgende is Alphawil, Duitse Sintgroep, wat in die 1980s gewild geword het, die stichterslede was hoofdsanger, Marion Gold, rechtenaam was Hardwig Hardwig Schierbaum, en uh, gebore 26 mei 1954 in Herford. Burnet Lloyd, rechtenaam Burnet Gosling, gebore 2 juni 1960 in Enger. En Frank Mertens, rechtenaam Frank Sorgats, uh, en hy is gebore 26 oktober 1961 ook in Enger. Nou, hulle behaal die treffersluiste successe met uh, solos soos uh, met, uh, Forever Young, a Big in Japan, Sounds Like a Melody, ek hou baie van hy, Sounds Like a Melody, uh, The Jet Set, uh, and Dance With Me. Maar die ene wat ons nou na gaan luister is die eerste ene wat ek genoem het Forever Young. Alfa Wal, Forever Young. Uh, ja, partijmense glo hulle is, ne. Um, wat is die geseding wat ek nu dag opgesit het? Ek sê, uh, my, uh, ek het doel doelwit en dit is om verewig te lewe. En so ver uh, is ek nog op koers. Ja, <laughs> oké, okay, um, dit was Alfa Wal. Uh, ons kom nou by een ander groepie. Ek het altyd gedoog as een enkel sangeres, maar nou, ek sien dit is nou, dit is een groepie. Een swetse pop en rock duo bestaande uit Mari Fredriksen, sy doen die koor en die sledelbore en Geesley. Koor en kitaar en jylle het geraai, ja, Rockset is die groepse naam. In 1986 het die duo een internationale treffer geworden, toe hulle een deurbraakalbum Look Sharp vrygestel het. Uh, die een wat ons nou van hulle gaan luister, is uh, onlangs die ene, hy is nie so oud die ne, crash boom bang hier kom, roks en hulle crash boom bang When you found your man make sure he's for real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 Blocks I once knew My mama told me not to mess with sorrow But I Hey, dit was Roxette, en moet, soos ek Roxette ken, en dan ook met die titel soos Crash Boom Bang. So mys dink, daar moet een bykie meer leven, na die liefkie wees is het nie. Maar in elk geval, ja, uh, is nie veel wat ek om naal gespeel het nie. Ek, ek kan nie onthou hoe het klink hy nie, ek het om net opgeset. Ok, nou kom ons by die Ames Brothers, en hulle was uh, die uh, vier Urik broers is in Malden, Massachusetts geboore, Joe, Jean Wick en Ed, Ames. Uh, hulle het die sanggroep die Aymerie brothers gevorm, wat toe later maar net die Ames brothers sou word, geboore in een nie professionele, maar wessikale talentvolle gesin, is dies eens grootgemaak om klassieke muziek en opera operamuziek te geniet. Nou ja, kom ons luister die Ames brothers en die liekie wat ons gaan hoor is You, You, You.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 You say you love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 If say you love me too As I die Ames brothers, hulle droom nie van baie nie, hulle droom uh, You can make my dreams come true if you say you love me too Hey, dis al wat hulle wil hee, uh, hulle soek nie veel in die leven nie Hallo Irma, Hallo Dirk, Prins Loe Uh, ek dink, laatst toe ek gehoor het, was jylle nog in Johannesburg. Ek dink, jylle is nog steeds in daar die area. En uh, dank jylle jylle ingeskakel is, ek hoop jylle geneer die program. Oké, okay, nou, oké, okay, nou, ek uh, wonder. Ja, ek sien Joyce Wertley, daar van Amerika, uh, in die plek waar sy blij is, surprise. Dis nou voor surprise vir my. Maar in elk geval, sy luister ook, maar sy is in een vergadering, sy luister so tussendeur luister sy, so sy kan nie saam gesels nie, sy kan net luister uh, Joyce Schwerdley daar in Amerika in surprise. Ok, nou uh, gaan ek gauw een liekie indruk voordat ons by die Fanny Spad kom. Ek het vandag met die Fanny Spad het ek somme kort storykies, vier van hulle, vier kort storykies van Nico Nel, maar uh, ons sal nou daarby kom, kom ons luister eers gauw na hierdie Nederlandse Uh, groepie, suksesvolle Nederlandse popgroep, vanaf die 1966 tot 2007 reekstreffers gehad, die hoë pro, pro, productiviteit en gedisciplineerde werksetiek uh, het hulle gecombineer met buitengewone goeie gevoel vir wat hulle gehoor graag wou hee. En dit het die groep op 30 jaar treffersluis uh, teenwoordig in, in Nederland behaal. In ja. Uh, mate vergelijkbaar met uh, Clis, uh, Cliff Richard en uh, in die Verenigde Koninkryk en hulle is beloond dier rekordgetalle Splatinum certificering vir hulle albums. Ek uh, sal nie daar meestrij nie wee. ek hou baie van hulle type of hulle genre wat hulle produce. BZN is meestal in Engels en Frans opgeneem, maar het ook sukses gehad met materiaal in Nederlands en Duits. Nou, die liekie wat ons van hulle gaan luister vandag is amori Liefde, ne? Hier kom my. dame waar gesing het, ek weet nie wat sy oonse naam nie, maar het maak nie saakje, ek, ek die dame waar haar gesing het, is Annie Skilder en ja, sy tree op vir BZN. Nou ook hy ons raar gekom, ons uh, altyd hier in die middel, in die halfpad uh, in die program, dan het ons wat ons noem Fanny Spot en nou, soos ek gesê het, vandag het ons vir Nico Nel, hy was myse prokureer of iets geweest ek weet nie. Um, ja, En, ek het drie kort, nee vier kort stories van hom, die eerste ene praat hy oor een kreef ek, ja, kreef dan die seinige skot die toespraak en rugby op Klein William die die klompie hongermans ja, hy is nogal hileries kom ons luister, hier kom Nico Nel maar nou, maar nou, my pa was ons nou, Droegersfontein my ma is nou Calvinianer, maar nou sê my pa of weet hy vir my die stoe vertel van nou die lorrie wat nou van Lammersbaai af gereed met die klomp kreef dier er Kalfinja nou ek weet nie waar na toe nie op pad Johannesberg toe op kreef af nou loop die kreef net een mooi mooie kreef, loop nou in Kalfinja's hoofstraat <lacht> uh, hier in die pad af en nou kom van die schoolkinners en nou tel die weesheid op nou Het praat, al, nie, al het nie een idee wat dit is. Toen stapel nou dan in die onderwijzer, wat nou uit die aard van die zaak alles weet, toe in, toe om, Toen gaan hulle om, sê, vol meneer, kijk, okay, dit is nou baie jaren terug. Sê, meneer, ons het die ding hier in die straat gekryk, weet meneer, dalk wat dit is. Ek kijk, so hy sê, luister, ek moet nou vir julle sê, meneer, het al alles gesien. <laughs> maar daar is een ding wat meneer nog nie geseen het nie en dit is die antichrist en ek dink dit is hy <laughs> die ou het, um, die skoters moest daar nou al bekend van hulle sinigheid weet hoe kom die ou al gaan collecteer nou so by huis en vir welsing en hy kom by die huis en hy klop ou maak op, hy sê voor ja wat kan jy jou hy sê, meneer ek is van jy welsingsorganisatie en ek het nou Ons het nou ons boeken nagegin en ons weet dat jy verlede jaar net aan de wedender ver oor miljoen rand verdien het. En ons het verder op ons boeken gesien dat jy het in die hele jaar en ook die vorige jaar nog nooit voor ons welzijnsorganisatie enig iets gegeet. En uh, die ook kyk ons so, jy sê, meneer jy het nou jou huiswerk gedoen, jy sê, jy nou in die huiswerk, toener jy van jou nog gesien, dat ek sit met die vrou van wie ek gescheid het en sy wil 40.000 rand in maand onderhoud heen hy sê en het jy ver in jou huiswerk wees gesien dat ek sit met die broer wat in die tronk is en hy het die vrou in vier kinders en sy het geen inkomsten nie en hy het geen inkomsten nie en uh, sy het en dan sit ek nog met die moeder wat in die ouwe thuis is, wat sy oud-euretomspensioen ook nou gekanceleer is, met een betragszaak, <laughs> en sy, sy, het geen aankomst en sy is baie syklik en sy het ook geen medische fonds nie. Die ouste jesse meneer, het, ons het nie dit opgetel in ons onderzoek nie. Hy sê nou, as ek waarin nie eers geld genie, hoekom moet ek vir jou geld <laughs> Maar nou denk ek aan die historie wat die ou hy was politiekist geweest, en to word hy ook gevraagd, maar was so in die begin van sy loop, want was nog, nog nie hoog op. En hy word hy in die begin gevraagd om nou een toespraak te maken met, met gelofte dag. By die vrouwe monument aan, in Broem van Vrijstaat. Nee, is in Winburg, denk ik. Nee, is <laughs> daar nou bij Broem En, eh, ja, kom Nee, sorry, die in Windburg het die veel mooie men nagemaak. Dit is die mand, dit is ja. die mannenman en, uh, die, uh, <lacht> en, uh, in elk geval, in, uh, nou krij hulle om die dag daar die toespraak te kom hou, oh, jy weet, maar hy is halfverzieningweerachtig ook vir die beestheid, jy weet. En hy kom aan nou en toe hy nou so opstap, toe hy so kyk oor sy gehoor, toe sy daar daar nou ooms met, Uh, nekdoeken en tannies my kappies maar so ver so dat jy kan sien jy weet, na so een gewaarde atmosfeer en daar gaan staan so en sê Pets Natief is dood Sarum sal hier is dood Dekkie ijs so ook dood en jy sê ek voel glad glat nie lekker verdag hier ek wil nou al lang al die story vertellen tolle ek het om nou gehoor so een tyd terug en dit is so bekie ten koste van jou Je weet, uh, op, op, op Klein-William is is, is rugby nogal nog steeds een groot, groot sport gebeurt en Klein-William uh, ja. het die deur... Ik wil het deel... gaan ja. sê, as het rugby is, dan is baie deel korre van my Ja, nee, yes. maar het, het, het, is, het is nie so, think, is, het is nog altijd een saakse story dan, hopelijk maar die... Nou, Klein-William het nou rugby gespeeld en toen nou die bekers voorover, je weet, en het is toen yes. nou baie groot ding om te vieren, en het is toen dan nou, eerst bij die klap het al nie eerst Lekker gekuier en die, uit die beker uit ook gedrink, jy weet, en to baie, baie lekker, en to is hulle nou daar vanaf, hotel toe en in die hotel ook nou die ding verder gevier, jy weet, en toe nou uit die uitvindsak, dan raak die man in die honger en Tollas sê toe nou vir hulle luister, so kom na nou my huis toe, maar daar is dit plaat al in die aand, jy weet, is nou seker hier by 11.12 11, sekund en hulle kom by die huis, nou is die manne nou ten, uit die aas en sê, daar nou nog drank wat dan gedrink word en nou begin die manne kooshoek en daar staan een pot vlees op die stoof wat gekook is, jy weet maar nou daar is so dik laag vet nou al boe op die vlees begin om vormen nou druk die manne hulle vingers hier die vet, je weet, dan brek het maar soos die wat nou in huis en die uh, visvak, hak hulle nou wat ding en dan, toe beseit hulle, maar kyk, dit is nou lekker, maar hulle nou hong net iets soets ook eet, en die ene oud sê, maar kan ons nie lekker soet patats uh, maak nie, nou soek hulle patats, die hulle nou oorals patats soek, nou die potvluis wat hulle so lang warm gemaakt, en hulle het op die ouwe toe kom na nou, een man toe, die naam nou, nou patats gekregen, en die geraad het toe een klomp patats gekregen, en nee, hy is toen nou daar, nou word die geskullend en word nou in, so en boter en en, en syker, so bekie gekermel as jy weet jong die pot vlees in die pataats alles op en toe die volgende dag toe het my Rita blikbaar vir ander vrouw gesê sy kan nou verstaan laat hulle die aarslag wat sy vir die honde gekook het is. Laat hulle dit geëte, dit kan sy verstaan. Maar laat hulle a daliabole opgekeen. <lacht> as een man honger is, is jonge, jonge eetje wat voorkom, ek okay. kie, <lacht> a, dali a daliabole. Uh, hier, uh, Ja, soos ek sê, praat van Daliabole, hier sê ek het vandag weer gewerk, hoor, hierdie tuin. Uh, daarvoor het ek man so palmboom, ek het al die stompe <kly> askieste wat wat afgesag was die takke wat afgesag was en bly na maar so 'n stukkie oor. Ek het hulle almal afgekrap en dan saam met hulle kom maar so hordes ander goeders want toe voel ek hierdie goed is lekker sag. Hy sal 'n lekker kunstmis maak. So ek het wel fertilizer dan. Ek het toe vir my dit alsin sakke gelaai. Ek het hoogs hordes en gedoen. Ek het bome uitgeplant. Ek het uh, wel 14 Uh, Camel's Hoof bome, het het oorgeplant in poikies, en uh, toe to moest ek van hulle in takkies gaan snij, en ek is vuil hoor, jessie, hier die van my, ek het in my hele werksloobaan, het ek nog nooit so vuil geworden soos ek vandag geworden, en weet toe ek weer my oog uitveed, toe is het al kwart voor drie, en ek moet drie hier uitsaai, En ek het rarig gedink op baie stadie, mys het tjekke so'n kwart oor twaalf, half eense kant, en toe ek op die loosie kyk, toe skrik ek, toe moes ek vannig haard en dinge kom rechtskyf jy so. Nou ja, dit gesê, nou kom ons, Audrey Landers, jylle amal ken haar, suksesvolle actriese, sangeres, en uh, skrywer, komponis en producent bekend vir haar, uh, onder haar aanhangers wereldwijd vir haar onvergedelike rol as Afton Cooper vir 8 jaar lang in die televisiereeks Dallas in 1978 en honderde televisieoptredes in die 1980s en 90s. Sy is uh, die afgelopen paar jaar in die Verenigde Staten bezig om een van haar tiener tweelingseens Daniel Landers sy muziek loob aan te bestuur en te vervaardig is ook met die suksesvolle uh, bekendstelling van haar mode onderneming. Audrey Landers syng vandag vir ons uh, een van haar liekies en ons gaan honeymoon hou. Honeymoon in Trinidad. Uh, Audrey Landers Hey, dit was Audrey Landers en wie betie mense het net alles he? sy kan prachtig sing sy is prachtig wat meer wil een mense he ja, die wat het sal nog kry en die wat nie het nie sal van weg geneem word sê hy uh, sê die goeie boek. Um, ja, en so met die plantenry van hierdie planten ne, het ek, ek dink ek gaan geschiedenis maak ek het uh, hier sade wat al saam met my trek van dag destijds toe ek in welkom geblij het, hier in 1973, 74, het ek in welkom geblij, en so ek getrek van plek tot plek, van plek tot plek, en die huiszaad het oor al saam met my gaan in, hulle is hier in pakkies, en uh, ook een ding, ek sien op die pakkies, die gekoopte sade, daar staan 1 rand 95 vir pakkie, Hey, ek het, in hierdie week het ek vir my gaan saad koop, ek weet, is nou tyd om namak holandaisies te saai, en toe gaan koop ek vir my namak holandaisies, en een, een, een gewone pakkie saad, is, een, is by die 40 rand, kan jylle geloof, van 1 rand 95 af, vir goeders soos poppies en mooi blomme, kom ek moet namak holandaisies, maar in elk geval, nou het ek daai goed, het ek by mekaar gegooi, sommer in een emmerkie, en ek het hulle geplant, en nou ek het hierdie, ek weet nie of jylle hierdie uh, ijskriembakke, wat die mens ijskrieming krij, hierdie likke, wil hy maak een likke tupperwee bakkie ook, nee, ek het hulle, en uh, ek het nie geikies onderin geboor, nee, ek het hom net so geloos soos hy is, en vol uh, pottingsoil gemaakt, hierdie seedlingsoil, en toes, prie ek, sommer my net, die hierdie saad, dwars dier daai, en ek sit een uh, laagie grond, nou weer boe op dit, en toe sit ek die deksel, uh, makkele nat, en sir die deksel op, nou hoop ek my, daar kom iets van, as daar iets van kom, dat ek geskienis gemaakt, uh, sade van die 75 af, wat hier by my gaan omkiem, Denk jy dit is moendlik? Ek weet nie. Uh, Irma het intussen laat weet dat sy nog steeds in Johannesburg bly, en Dirk bly nog saam met haar ook. Uh, so hulle is alweer daar van Johannesburg, Arma Prinsloo, Dirk Prinsloo, en uh, ja, jy sê, het moes so iets soos 14 kinders gehad, en elke kind het 14 kleinkinders, of uh, 14 kinders, en uh, so as hulle familie by hou, dan moet jy die prentje sien, mense, dit is soos een uh, uh, Wel, hulle het meer mense by die uh, bijeenkomst as wat ons op met drie kree nie by mekaar kan kry. Ja. Um, Oké, okay, en Louisa, Louisa Heinsmeier daarvan uh, uh, Kroonstad, sy stier elke week vir my so, een lys van plate, en uh, dan kies ek soms, of uh, baie, uh, van die plate en uh, sit hulle op my program en uh, dan, uh, ja, sy sê, sy, sy luister ook, en sy gaan nou lekker koffie drink, nou, ja, jy is gelukkig, jy kan, ek sit hier met een glas water hier voor my, net om, joh, praat so baie, ek moet hierdie keel natou, uh, wacht, nou, kom ons stop hierdie baie geselserij, en ons gaan oor, en ons gaan nou luister na Travis, want hou jylle vir Travis? Travis Reeves, James Travis Reeves. Op uh, 20 Augustus 1924 is hy geboren in Galloway, Penelo County, Texas. Sy pa het gesterf toe hy, die, uh, toe hy nog jong was. <laughs> Hoe wil ek amper se toe hy in die tronk was? Toe hy nog jong was. En sy ma het hulle groot gesin onderhoud door in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het die liekies van Jimmy Rogers het hy dit geluister en hy het op die ouderdom van 5 jaar een gitaar by een olieconstructiewerker gekry uh, wat ook uh, vir homie basis een koorde geleer het. Ek weet, dit is CFG, die hy drie koorde. Die eerste die drukke wat jy leer op een gitaar wanneer jy om aanskaf ne. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minuut op een schrefpoort radiostasie, Jim Reeves met die goe stem en ons luister na Oospring Hope een lekker melodie go yeah. wat daar hoespring hoop vir ons gesing het. <kriek> nou, kom ons, by, wie, wie sal ons volgende speel? Eenie meenie myenie mou Kom ons kies sommer een Suid-Afrikaner hier so. Dikkie Laude, hy uh, sing vir ons, poor little rich girl. En uh, ja, lekker, lekker beat aan hom. Uh, en hy kom hy. Nee, Dikkie Louder, Dikkie Louder en hy sê uh, dat um, poor little rich girl, nou wie, die volgende liekie, ek weet nou nie het het ek die rechte Dan Heel hier beet, want ek weet, Daniel Heel, hy was a dirigent geweest as ek, recht, onthou van a groot uh, wat noem hulle hierdie eh, uh, eh uh, Ja, the, yeah, the big, big, uh, uh, uh, uh, what's a big band orkest, dis recht. Daniel Griff, Grafton Heel, uh, hy is gebore 3 juni 1954, een Canadese popzanger, nou dit uh, confuse my, dat hy sê hy is een popzanger en een likjeskryver. Hy het twee groot internationale treffers gehad met sy likjes Sometimes When We Touch and Can We Can't We Try, duet met uh, Fonda Shepherd sovel as a aantal ander uh, solos in Canada en die Verenigde Staten. Maar in elk geval oké, okay, as het uh, dan die selfde Dan Heel is, uh, gaan ons nou luister na uh, wel een uh, mysikale weergave. En ek dink, jy weet, hierdie liekie word so baie en onder soveel name word hy gespeel. Ek het al gehoor as die Birdie song, ek het al gehoor uh, soveel name gespeel. Uh, wat ek al gehoor het en uh, hy uh, op sy album is dit die Chip Chip. Nou ok, Daniel, die Birdie song, je weet, klap jou flerkies en skri achter en terwyl jy eierle uh, hier kom en ek dink sy weergawe. is vir my een van die bestes uh, beste uh, aanbiedinge van hierdie specifieke liekie. Kom ons luister Daniel. ek er het jylle die dansie gedoen? Ons amal ken na die dansie, so as jy hom nie gedoen het nie, hoekom nie? Ok, ja, die handelielid weet my nou, sy sê, uh, die saai van my, is ek, uh, sy is bevrees, hy is voorbij, hy use by date, hy het lang al hy vrugbaarheid uh, verloor, nou uh, ja, ek weet André in, uh, is in die tein maak uh, bezigheid, is hy het nie, as ek recht onthou, en, uh, ok, uh, sy vraag, ek moet hulle op hoogte hou, ek sal so maak, ek gaan julle so maak, ja, hy gaan geskieders maak, watch my, watch my. <laughs> uh, sy sê, pa ook elke jaar nemakulantse daizies geplant en dit geoest ook. Nou, onse twee weke terug hulle saad, sommer so gestrooi en goed nat gegooi, jy moet sien hoe kom hulle op soos haar op ons rug. Nou ja, ek onthou in, Uh, waar was ek, uh, laam eikers, het ek hulle op die pavement gegooi, en die pavement het elke jaar die selfde tyd, hier in die begin van die winter, het hy soos een paradies gelijk, ek sê hy, hy, hy, hy, hy strooi omself sommer, ek weet nie, ek het nie geoest nie, maar hy het uh, elke jaar, het hy weer opgekom. Ok, maar ek weet iwers is hier een boks met een klomp na makolandaisie sade, Uh, ek is te luim te gaan soek, te gaan koop ek vir my, maar vrachtig 40 rand vir a pakkie. Nee, mense, uh, uh, vir alles, mens, wat is uh, so makkelijk om te oes, hey, ek moest uit, kom ons ge, gaan aan met die program, en ons kom nou by Bob Dylan, gebore as Robert L. Allen Zimmerman, 24 mei 1941, Amerikaanse sangerlikjeskrywers en uh, visuele kunstenaar, wat al meer dan 50 jaar lang belangrike figuur in die populaire muziekkultuur is, baie van sy meest gevierde werke dat teer uit die 1960s, nou ja baie van enige gevierde werke kom uit die 1960s en 70s, man laat ek julle kategories dit vertel so hier die mense wat sê, hey die 80s, hey die 90s nee man, julle het nie in die 60s en die 70s <laughs> geleef nie Okay, two leekies soos Blowing in the Wind, 1963, and the times are a changing, uh, 1964, maar die een wat ons nou gaan luister van Bob Dylan is een wat ek weet, jylle het langlaas gehoor, want ek het om langlaas gehoor op enige radiostasie of op, en ek praat van Mr. Tamarine Man, joh, wat laat jylle omgehoor. Ek sien, Nee, ek dink dit is een fout maar kom, kom ons gaan aan, uh, hy is nie elf minuten lang nie, as hy is, gaat ek om kort nip, uh, dit weis so op die oomlik, hy is elf minuten uh, kom ons luister, Bob Dillum en Mr. Tambourine Man Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleepy and there is no place I'm going to the Mr. marine man, bless song for me In a jingle-tangle morning I come following you Though I know that evening's empire Has returned into sand Vanished from my hand Left me blindly here to stand But still not sleeping My own is me, I'm branded on my feet I have no one to meet And my ancient empty streets Too dead for dreaming Hey, Mr. Time Marine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Time Marine Man Play a song for me In that jingle-tangle morning, I come following you Take me on a trip upon your magic swirlin' ship My senses have been stripped, my hands can't feel to grip My toes too numb to step, wait only for my boot heels to be wanderin' To go anywhere I'm ready for to fade Into my own parade Cast your dance and spill my way I promise to go under here Hey, Mr. Tambourine Man Bless song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Bless all for for me, in a jingle jangle morning, I come following you Though you might hear laughing spinning, swinging madly across the sun It's not aimed at anyone It's just escaping on the run, and but for the sky there are no fences facing And Traces of skipping reels of rhyme To your tambourine in time It's just a ragged clown behind I wouldn't pay it any mind It's just a shadow you're seeing That he's chasing Hey, Mr. Tambourine Man Fly a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to A tambourine man's last song for me In a jingle jangle morning I come following you op through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out to the windy beach far from the twisted reach of crazy sorrow As hy, die, hy is nie elf minuut in die maai, is lang, so ek het hem een beetje kort geknip uh, en ek geloof nie Bob Dylan om nie oor. Ehm, um, The Grassroots, hulle is die mense wat nou op die uh, draaitafel sit en uh, die likkie Where Were You When I Needed You is uh, een debiet album, atelier album van die Amerikaanse rockgroep the, rock, uh, the Grassroots wat in oktober 1966 door Daniel, hey, ek het net toe gepraat van Dan Hill. Hier praat hulle van Daniel <laughs> Records, vrygestel is. Die grootste deel van die uh, album word uitgevoerd door die lekkie skrywer vervaardiger Dio van P.F. Sloan en Steve Barry. Die A en B solo wat vrygestel is, is Mr. Jones, A Ballad of a Thin Man, and Your Lonely Girl, Where Were You When I Needed You, These Are <coughs> Bad Times, Tip of My Tongue, Uh, tips of my fingers, is een ander leekie en And look out girl die een wat ons nou gaan luister natuurlijk, nou die grass en waar was jy geweest toe ek jou nodig gehad het where were you when I needed you don't bother crying don't bother crawling it's all over now No use in The love I once felt I don't feel anymore for you This time I'll even Open the door for you You walked out When Explaining I've already decided That living with you It's worse than without you I won't spend a lifetime All worrying about you All oh, things got rough And you disappeared Now I'm back on my feet Gasroods, vraag, waar was jy toe ek jou nodig gehad het? En hulle doen het in stereo, kan jy glo Ok, die groep wat nou, ei, Kurt, ek denk altyd aan Kurt, as hier die Likie speel, uh, Kurt Grobelaar, groot, groot, groot vriend geweest van destijds lang al oorlede, en uh, ja, die Likie word gesing dier The Fireballs, wat uh, as, uh, soms as uh, Jimmy Kilmer en The Fireballs geklassificeer word, was Amerikaanse rock'n roll groep veral aan die einde van die 1950s en vroeg 1960s. Die oorspronkelike besetting het bestaan uit George Tomsko, hy het hoofdkitaar gedoen, Chuck Thaap, sang, Stan Laak, bas, Eric Bood, bud, tromme en dan Dan Tremel, ritmekitaar. Nou die liekie wat ons van hulle gaan luister is natuurlijk hulle groot Uh, treffer, en die leekie is, a bottle of wine, fruit of the wine, ne, five balls. van vooraf, let me go home and start over ja, dit was die Fireballs bottle of wine nou, moet nie sê ek speel nooit Afrikaanse muziek nie of Suid-Afrikaanse sangers nie, ek praat nou van Gerard Gerard Korsten, algemeen bekend as Guy, is geboor op 6 december 1927, oorlede op 29 september 1999. Baie tragies, ne? Guy was een Suid-Afrikaanse opera tenor en acteur wat een groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is geboor in Rotterdam, as die jongste kind van 8 kinders en uh, het sy, uh, sy gezin na Zuid-Afrika geemigreer toe hy 9 jaar oud was. Hy was uh, getrouwd met Elna, burger en het 5 kinders gehaad onder wie die bekende dirigent en violist bekend as ook Gerard Korten. Die liekie wat ons van hom gaan luister en van gy Korten is die hartseer wals. Nou wals as jylle kan. Omdat zeer die jou had zeer wals. Ek jou met my weer te was Op die maat van die laste dans. Nog eetje so. i wat feature daar onder die best is, as dit nie die beste is, wat Zuid-Afrika al opgelever het nie. Oké, okay, nou, um, ja, ek wil julle net sê, dat 6 uur, ne, as hier program klaar is, 6 uur, dan, uh, ek wel die program maak 5 uur klaar, maar 6 uur, dan begin Rudolf met sy program Opspoed en dit is altyd een lekker opspoedprogram daai, dit is baie inbel, baie gesels, so die mense wat uh, versoeken het, of enig iets vir Rudolf te sê het, hulle kan somme nou al, kyk op ons uh, voorblad, die voorblad van ons uitsaai daar so, en uh, daar sal hulle wees uh, omroepers, dan kyk julle daar wat is rudolf uh, Rudolfse nommer, en julle, los om een vorme boodskap daar, een voicemail, en hy sal jylle versoek, uh, uh, uh, hoe sê jylle, hy sal dit uh, hanteer, en hy sal vir jylle een likkie speel, of vir jylle lekkie, en jylle versoek sal uitgezaai word, as jylle uh, groete wil stuur aan iemand, of so voorts en so Hy is altyd een baie lekker program om te luister, voorlewe, en uh, ja. En dan, wil ek ook net sê dat op sondag, ne, ek doen die ochend preek, doen ek met do, uh, dominee Gustav Opperman, dit is 10 hier die ochend, dan in die mara dan kom ek met een program, en die program is Sondag Uitspan, waar ek lekker, lekker Sondag Muziek vir julle speel om die naamweek van julle af te skit. Maar, nou van laasweek, sy uitsending wat Jannie uh, Duplessida van die Jagdkamp Uh, uitgesaai het, en hy het gesê, hy het, uh, sy program is, uh, uh, wel uh, ramkat uh, uh, uh, country, en hy het uh, uh, uh, uh, gospel country muziek gemaakt, toe woner ek maar net, hy weet, kan ek nie een gewone muziek uh, gospel program maak, uh, die, my program is 2 ure lang, en hy het toevoorgesteld, dat ek die laatste ure daarvan, eh, uh, moet uh, inspan vir, uh, vir gospel, enige gospelmusiek, en want direct daarna, dan de, de, het ek weer vir dominee Gustav Opperman, om die bybelstudie te doen, en ons behandel die boek Lukas. Dit is zondagmardag, 5 uur, so 3 uur begin die muziekprogram, waar die eerste sal sommer net random uh, zondag muziek wees, die tweede helfte van dit, van 4 uur tot 5 uur, sal ek uh, gospel muziek, en dankie Hanley, sy het vir my klompie klompie gospel plate, sy het op een stadium met sy so program geran, uh, by een van die vorige staties waar sy by was, en so met ander woorde, sy sit met die klomp klomp, gospel muziek, en uh, sy het vir my gestuur, So, sondag moet jylle inskakel. Dis iets, niets. Ja, mens hou ons van iets, niets. Oké, okay, kom ons stap aan die tydraak. Oog, jy sê, ja, nee, tydraak min. Yes, like. Nou, kom ons, uh, uh, Wie, wie, wie, wie gaan ons nou gauw luister? Kom ons luister gauw, gauw. Sommar, sy in die show, mon sieg die pand. En, eh, uh, Uh, lekker op en wakker uh, levendig ene van Sandy Show. Ik kom en. The rain was falling down as I flew out of town I went to Paris for the day Hello to me And I began to say That I could fall in love with you I seem to realize The kind of paradise Your continental kiss Could lead me to Monsieur Dupin du Dupin Tell me now, the way you say, en français, give me more I should, I should. La du pain La du pain La la, la. You may me say so tender As sy mon sege die pont van Sandy Shaw, van toentertijd, lang, lang gelede. Right, die ou wat ons nou gaan luister is, weer een van Louisa, Heinz Meijer, sy versoeke wat sy vir my gestuur het, en die liekie is, ook dan a feeling, Dit is een 1968, geskryf dier Mark James en oorspronkelijk uitgevoer dier B.J. Thomas. Ja, ek het lang van hom uitdoen, moes Rindrops keep falling in my head, ook as ek reg onthou. Ja, Thomas is een weergave van die klank van die elektrische sitar gespeeld dier Reggie Young vir 2019 1969 nummer 5 op die Billboard Hot 100. Dit is dier baie ander kunstenaars opgeneem in sluitend Blue Swede wie sy weergave in 1974 nummer 1 in die Verenigde Staten was, en dit is ook die weergave wat ons nou gaan luister. Ons luister na um, oe god, wat ek gesê, wat is die liekie sy nou? A blue blue Sweet hy syng, a feeling Hoektonnefeeling uh, Dankie Louisa vir die stier van die liekie. Oka, zangka, zangka, oka, oka. I can't chaka, stop hookah, this hookah, feeling chuka inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a That's candy It tastes just on my mind Girls you got me thirsty, The good love, when we're all alone, keep it up girl, here you turn me on. En ei, mense, daar, alle good, all good things comes to an end. Nou, die van julle wat belangstel om hierdie hele uitsending of die hele program dan as een potgooi te ontvang, Uh, stuur my net jylle adres, moet nie skan wees nie, vraag my, ek stuur om reeds na heel wat mense, wat uh, achterna vir my sê, hulle kon nie geluister het nie, en hulle wil graag luister, so, ek stuur om uit na jylle klompie mense toe, so, uh, om jou buiten las, is nie uh, vir my een probleem nie, as enig een belangstel om die program uh, te ontvang, sê net, ek sal het doen. Uh, maar nou moet ek vir jylle night sê, Ek moet vir julle sê, julle moet een lekker naweek hee wat voorlee. En onthou sondag om uh, drie hier in te skakel en te luister na my uh, ander muziekprogram. En uh, sowel as die preek in die ochend 10 uur die ochend en die bybelstudie 5 uur die marag. En uh, ja, ek gaan uitspeel met, oh, kom ons maken die siekers neer ek hou baie van die seekers uh, en die liekie wat hulle vir ons gaan mee uitspeel, ei, hier so baie mooie liekies, ek weet nie wat er om te kies nie maar oké okay, ek het nou klaar gesê die seekers so kom ons speel dan uit met uh, met om en dit is a big steal or borrow lekker naweek vir julle, lekker aand, slaap mooi en uh, sien julle zondag you know, tjie